Pista 12 Capitolul 6 Hotel Majestic Ochii lui treziți, desfăcure ploapele grele, privind în jur, ferit, cu sfială. Nu vedeau mai nimic. Becul fusese văduvit de lumină, dar câteva raze venite de afară prin mijlocirea ferestrei tremurau alături pe trupul moșierului. Doctorul Magheru cu capul vârteș, n-avea încă habar pe ce lume se află. Ar fi vrut să se ridice, chiar schiță gestul înfingând mâinile în plușul canapelei, dar slăbiciunea-l țintui pe loc. Trase pluapele peste ochi, întinzându-se pe spate. Parcă se simțea mai bine în această poziție. Dar gândurile trezite, începând lucrul lor tainic, nu-i de pace. Încerca să se ridice din nou, nici de data asta nu-i zbuti. Eșecul nu îl îngrijoră, căci înainte de a se întreba de ce nu poate executa o mișcare atât de simplă, își puse o altă întrebare de interes mai gravnic. Ce-i cu mine? Unde sunt?" Nici la această întrebare n-a avut timp să răspunde, pentru că în aceeași clipă duse involuntar mână la cap. Atingerea îi o durere ascuțită, iar pe degete simți ceva călduț, neclăit. Hmm. Nu-i sânge asta?" Ba da." Sânge coagulat. Un fior ca o sabie rece îl străpunse din cap până în călcăie. Tresărirea trupului îl mai dezmete puțin. Eram parcă în tren. Mă duceam la... La... Nu-și mai aminti numele localității. Da, la nuntă. Nunta sora sorămii. Și acum? Ce fel sunt rănit? Cătă nedumerit în jurului în celula la care să afla prizonier Se ridică de pe canapea, de asta dată fără efort prea mare Da, la lipova pleca se. Lapsusul pierise Se așeză numai decât pe loc Statul în picioare îl stânjenea Ce-o fi pe aici înclinat? Oh, și bezna asta furisită Îți dai cu degetele în ochi De ce s-o fi stins becul? Adevărat, podeaua asta e a plecat într-o parte. Ce s a fi întâmplat? Nu cumva o ciocnire de trenuri. Hm, S-ar putea. Altfel am merge, n-am stat pe loc. Sau suntem într-o stație? Nu, nu suntem. Așezării lumini pe afară. Ne aflăm undeva pe câmp. Da, chiar ciocnire este. Vagonul a sărit de pe șine fără să se răstoarne. Altfel cum se explică poziția în care ne aflăm? Și zgomotele de afară? Umblă oameni? Aud, oh, strigăte, Ba nu, vaete Cerule! S-a întâmplat o nenorocire. Vârâm în buzunar să scoate bricheta, dar nu reuși să o aprinde. O zvârli pe jos de necaz. Parcă e alt compartiment ăsta. Cine l-a schimbat? Cum de ne am mutat într-altul fără să simt fără... Mă nu mi se pare. Tot el e. Nu se putea să ne evacueze." Un fior de gheață îi străpunse trupul. Era semnul de alarmă pentru propria ei viață. Ajutor! Ajutor!" țipă spaima fără nume. S-a oprit brusc, parcă rușinat. Glasul îi părea străin al altcuiva. Pe cine chem? Cine mă aude?" În zorul fugi se împiedică de plasa din față. Călcă pe un diamantan rostogolit pe jos. Să-mi iau valiza. lasă -o, o încolo. Ajuns la ușa compartimentului, încerca să o deschidă. Nu izbuti. Nu era chip. Până la urmă aș dădu seama că ușa era deschisă. Dar cum să-ți dai seama în vesnă? Pătrunse pe culoarul vagonului pustiu, fără suflare. Aici se descurcă mai lesne. O părere de lumină venită pe semne de la vagonul incendiat. Îi îndrumă și fără potricnire până la ușa de coborare. El însuși se mira foarte. Ce noroc, chiar, până acum niciun obstacol. Uite, se poate pe aici. Parcă mi-ar fi croit cineva drum. Dar ușa cu scara de coborâre era distrusă. Vagonul intrase în cel dinainte cu toată forța, mutilându-și îngrozitor partea din față. Să încerc pe partea cealaltă. Ușa din spate rămăsese neatinsă. Avea noroc cu carul. De ce s-ar plânge? Când se văzu afară, trase aer mult în piept. Se simți înviorat ca de bobaie rece, însă arătările omenești care foiau în coaze și încolo, fără stâmpări, vaetele și răgnetele care îi sulițau urechile, îl făcură să înțăpănească pe loc. Ce catastrofă!" aș spuse mintal, dându-și seama de proporția ei. Și uite!" Eu am scăpat teafăr. Mă mișc. Pot să umblu. Să gândesc. Un șuierat strident de locomotivă venit pe neașteptate era cât pe ce să-i spargă timpanul. Vine alt tren peste noi. Ne așteaptă un nou prăpăd. Spaima ei puse jar la tălpi. Doctorul a rupt de la fugă încotrovăzut cu ochii, apucându-o pe câmpul deschis înaintei ca o mare nesfârșită. După câteva sute de pași se pot igni. Nimerise într-o băltoacă. Na, colac peste pupăză, asta îmi lipse acum. Se ridică de jos, ud, cu picioarele și roinde de apă și hainele mânjite de noroi. Privi înapoi. Văzu incendiul profilat în zare pe fondul întunericului. Părea de-a dreptul un uriaș balaur de lumină, ale cărui limbi de flacără lingeau poarele cerului. M-am speriat degeaba. A sosit probabil un prim tren cu ajutoare. Să se întoarcă? Nu De ce această opoziție categorică? Ce anume îl împiedica? Instinctul de conservare? Alte tendințe inconștiente? Bine, are să vadă Are să analizeze Acum nu-i cazul nici locul Dar încotro să apuce Așa la întâmplare unde îl vor duce pașii? Se temea Simți frica încolțindul. l Ah, mizerabilă condiție umană nu pot ieși din tine. Tăia se linia ferată și o lasă de-a prin porumb. Mai bine se întorcea. Ce o fi venit să apuce pe coclauri singur în noapte, pe o vreme să-i plânge de milă, ca să ajungă unde? Doamne, ce prostie! Pășea când pe vârful de speranță, când prin prăpastii de deznădejde. În fine zări câteva sclipiri de lumină, venind parcă de-a dreptul de sub pământ. Și odată cu ele de a peste un drum ceva mai bădătorit Uite, acolo, parcă e un sat Se învioră puțin Își spuse că primejdia nu e făcută decât pentru cei care se tem În clipa aceea și-a dus aminte că e rănit Duse mâna la cap, dar o trase numai decât Dându-și seama că degetele lui erau pline de noroi Atât îi mai trebuie să facă o infecție Asta nu-i sat Trebuie să fie un orășel de bună seamă, judecând după spuza de lumini care se văd. Încetini mersul. Sufla greu. O căldură nesuferită îi încingea trupul. transpirase de-atâta Nu-i pasa. Măcar de-ar ajunge sub un acoperiș omenesc. Cele tei clădiri se-i viră singurate ce, Aici una, colo alta. Pe strada pietruită, țipenie de om. Târziu, cât o fi ceasul? Până atunci n-a avut această curiozitate a orientării în timp. Îl ridică mâna stângă unde avea ceasul, până în dreptul bărbiei. Simți ceva tare și rece. Era acolo. Îl duse la urechi și ascultă. Dragul de el mergea. Tic-tac, tic-tac. Zvâcnet mărând ca inima unui pui de vrabie. Îl sărută de bucurie. Când ajunse în dreptul unui felinar, se uită pe minusculul cadran. Douăsprezece fără un sfert? Numai atât? Mai cercetă odată. Tot atât arăta. Mare mirare. Îi se păruse că nu mai e mult până să se creape de ziua. Se petrecuseră atâtea lucruri într-un timp atât de înghesuit. El însuși parcă a de ore întregi pe meleagurile astea unde nu călcasă niciodată cu piciorul. Casele se îndesiră, apoi începura să lipi una de alta. Multora li se adăuga un cat, două deasupra. Era de bună seama un orășel mai răsărit. Felinarele clipeau somnoros în tăria nopții, așternând pe caldărâmul ud, preșuri străvezii. Se arătară în sfârșit și câteva magazine cu obloanele trase. Unele aveau firme luminoase, al căror scris sărea în ochi. Doctorul, trecândul în revistă, înregistra mecanic Coloniale și delicateste. Da, colonialismul adusese delicatesele Frizeria High Life Mâine nu trebuie să mă arată neapărat Confecțiuni bărbătești și de damă Vai de mine, ce mă fac? Mi-a rămas smokingul în valiză Nu se mai gândi cum o să se descurce la nunta Mariani Cu hainele ponosite de pe el îl contraria faptul că nu vedea nicăieri picior de om. Ce fel? Orașul ăsta a dat ordul popii? Vreau să văd un om, măcar un singur vardist de noapte. Lumea parcă părăsise localitatea și se mutase se altundeva. Cine să-l îndrepte la un hotel? Unde să găsească ospitalitatea de care avea nevoie? Uite că strada se a desfăcut larg, făcând loc unui scoar întins, străjuit de pomi cu ale încrucișate, iar în mijloc un chioșc pentru muzica militară. Aici trebuie să fie centrul. Zări o clădire înaltă, luminată ca ziua. O muzică saldareață i-a ajuns la ochi. Un local de noapte se vede treaba, cu clienți târzi. Într-adevăr, așa era. Sus, la etaj, o firmă. Hotel Majestic Să încerc aici Apucă pe un gang întunecos Nimeri într-o curte pustie, întunecată Nici urme de portar O luă înapoi ca să întrebe pe cineva din local pe unde se poate intra în hotel Restaurantul cu același nume, unde pătrunsese doctorul, înnota în nori groși de fum Câțiva clienți întârziați ocupau 3-4 mese încărcate cu halbe de bere, pălăvrăgind și răzând scomotos. Pe restul meselor se aflau scaunele răsturnate cu picioarele în sus, semn că bătuse ceasul de închidere a localului. Cocoțată pe stradă, o guristă cânta plictisit o romanță în indiferența generală. Nici pianistul care o acompania mecanic, picotind de somn, nu mai era în stare să o asculte. Intrarea unui necunoscut atrasă atenția chefliilor din local. Cine era acest străin? De unde venea în halul ăsta? Ce făcuse nenorocitul? Își băuse mințile? Prin câte băltoați merise ca să-și umple cu noroi hainele de sus până jos? Poate că a fost bătai la mijloc. Are parcă sânge pe față. Ce-o fi cu el? Se vede că nu-i de prin partea locului. Patronul, un bărbat cu statură herculeană, o ieși în întâmpinare. S-a închis localul. Doctorul nu seama la avertisment. Vă rog, nu vă supărați. Ce oraș e aici? Patronul în marmurie auzind o astfel de întrebare. Cum ce oraș? Dumneata nu știe? Nu. Și lui Ilarie Magherui se păru nefiresc să întrebe Tamnesam de numele orașului. Avea de gând să se intereseze pe unde intrarea la hotel și să pomânise întrebând altceva. Auziți, domnilor, întrebare. Se adresă patronul către cliențe de la mese. Ce oraș e ăsta? Spuneți-i dumneavoastră. Honolulu, strigă o voce. Un val de râs să te acoperi răspunsul. Ce răi sunt oamenii îmbuibați. Numai când suferă sau solicită altora ceea ce le lipsește, își schimbă pielea. Iar când se îmbolnăvesc, devin blânzi și docili ca mielușii. Câțiva clienți părăsire locurile de la mese și mânațe de curiozitate se apropiară de străinul picat ca din lună. Gurista obeză renunță să mai cânte, iar cel care o acompania închise capacul pianului. Ce-i cu dumneata? Ai scăpat din ospiciu?" Făcubat bat jocoritor patronul. Cum îți permiți insolență față de cineva care nu te-a jignit cu nimic?" îl apostrofă doctorul atins te am întrebat unde mă aflu, pentru motivul că sunt străin de localitate. Am venit aici datorită unui accident și dumneata, în loc să-mi răspunzi cuvincios, mă iei peste picior. Eu lasă-mă în pace cu accidentul. Ți-am spus că e ora de închidere și nu mai primim pe nimeni. Patronul, făcu amenințător câțiva pași, hotărât să evacueze cu forța pe nevolnicul client. Ilarie, tu ești? Se auzi un strigăt care întrerupse dialogul dintre cei doi beligeranți. Cei cu tine, savantule?" Un bărbat tânăr, elegant, strânse cu putere mâinile străinului. Era medicul Ștefla. Radule, nu mă așteptam să te găsesc aici," zise Magheru, mai surprins decât prietenul său de miraculoasă revedere în aceste împrejurări. Clienții strânși roată în jurul lor, rămasă ei cu gura căscată, așteptând curioși să vadă ce are să se întâmple. Mai întâi de unde vin halul ăsta?" Ce ai pățit, dragul meu? Drept răspuns, Ilarie se clătină, muiată din picioare, căutând un sprijin. Nu ți-e bine? întrebă colegul. Aș, nimic, o simplă amețeală. Vino să ne așezăm aici la o masă. Ilarie l-urmă pus ca un școlar. Dacă vrei, deschide puțin fereastră. Colegul deschise fereastră. O gură de aer pătrunse primenind atmosfera îmbăxită din local. Asta ce mai e? Ai o rană la cap? Da, un traumatism cranian închis sau deschis, poate chiar o fisură. haide la mine să te văd, trebuie bandajat locul. Dar ce s-a întâmplat? De unde vii? Nu mi-ai spus încă. O ciocnire de trenuri. Eram în accelerat. Mergeam la Lipova și... Ce aia? S-au ciocnit trenurile, zici? Unde, măi, frate, și cum? nu dau seama. Nu știu nici unde mă găsesc. Ce oraș e aici? Caransebeș, dragul meu. Oh, credeam că am trecut de Lugos. Așadar, Caransebeș, zboi. Vestea strânise senzații printre clienții din local. S-au ciocnit trenurile? Care trenuri? Trebuie să fie acceleratul de 11 și 5." Cu cine? Poate cu vreun marfar, că personalul trece mai devreme, pe la 10 și ceva." Unde s-a întâmplat nenorocirea? În ce loc? A fost prăpăd mare? Sunt multe victime? cine e vinovat de dezastru?" Ilarie întoarce privirile spre curios și îngrămădiți să afle din gura lui atât de amănunte și ridică din numeri. Doctorul Șteflea interveni energic. Dar lăsați-l în pace oameni buni. Nu vedeți că nu și-a venit în canfire? Ce tot, dați zor cu întrebările? Mâine o să aflăm totul, tot ce a fost. Așa e, domnule doctor, aflăm și ce a fost și ce n-a fost. Iar tu, majesticule, se adresește Fla patronului. Asta e purtare la tine. Îți intră un client în întrevălit și tu îl întrebi dacă a scăpat de la Balamuc. De ce mâi pe zevei bătrân? Să iertați, Coane Radule. Cine știa că e prieten cu dumneavoastră?" Fă bine și ce scuze." N-am nevoie de scuze," stării Ilarie ca Atunci trimite după o birjă. Să vie imediat, cât ba din palme." S-a făcut, Coane Radule." Magheru întrebă din priviri. Ce-i nevoie de birjă?" Mergem acasă, e târziu." Eu să spun, Reta, aș fi vrut să trag la hotel." Ce-i aia? În starea în care ești? Trebuie să vedem ce-i cu La hotel cine să te panzeze? Acasă am trei camere de musafiri, nu una, așa că nu vorba de niciun deranj." Un bărbat între două vărste nevălii în local, că a scăpat din pușcă și se duse întins la ștefle. Străiți, domn doctor, vă cheamă la dispensar, că veni un camion cu răniți. Vă căutai pe acasă, dar nu erați. Bine că dădui aici de dumneavoastră." ci că s-au ciocnit trinurile din coace de pietroasa prin dreptul gengii. Ce spui, Lisandre? Bine, mai de ce nu i-a dus la spitalul asigurărilor? A dus și pe acolo alte camioane, că a fost, zice, lui Dumnezeu. Trimisei pe safta după macari ajutorul dumneavoastră, trimisei și după surori, ai la ei de servicii și eu veni într-un suflet în coace. Cu ce ai venit? Păi, cu trăsura dispensarului. Foarte bine. Ne abatem întâi acasă la mine, lăsăm pe lui acolo, după care mergem la datorie. Și întorcându-se spre mai zise, haide savantule! Porniră în tropătul cailor. Șteflea sporăvăit tot timpul. S-a aflat de un an în localitate. O ducea bine, de ce s-ar plânge. Își făcuse relații bune. Nu se însurase, dar avea în vedere o partidă strașnică. Cinci milioane, două bani peșin, restul imobile. Nu ca tâmpitul de istrățeanu, ăla de făcea pe asistentul lui cu care îl la Timișoara. A luat-o prăpădită de artistă numai cu cămașa pe ea. Dinca a nimerit-o, el la Covenesc. Ăsta și cu cu coada promoției, s au aranjat cel mai bine. Și tu, mucegăiști la Pitești, în loc să... credeam că te specializezi pe undeva în Germania și Franța. De ce te-ai lăsat, savantule, pe tânjală? Erai cel mai... Crezi că am uitat cât m-ai ajutat la teză? Fără tine nu știu cum mă descurcam Uite că vine ocazia să recunoască omul Când nu te gândești Sigur că aș fi vrut în alte condiții Numai că nu după dorință, ci după putință Tresura opri Aici stau, Zisește șteflea sărind sprinten. E casa mea, am cumpărat-o proaspăt O vând după ce mă însor Dă-o încolo Antreul se lumină O umbră se din apoi a perdelelor Am un musafir, Cristina. Pregătește-o de aia din față E pregătită, poftiți Cei doi bărbați străbătura antreul scăldat în lumine Și se oprire în cabinetul medicului Ia să vedem ce-i cu fisura Mi se pare că ai temperatură, nu? S-ar putea mai ști Da, da, ai febră dăm termometrul, Cristino. Scoate hania și întinde-te colea pe pat. Da. O placă destul de superficială. Ai avut noroc că nu te-a lovit în temporal. În definitiv, ce te-a lovit? Hm. Știu eu, poate un pum de fier." Șteflea analza ochii mirat. Ce vorbă e asta?" Așa mi s-a părut." De fapt, nu-mi dau seama. Sunt puțin iurit, Am o stare de obnubilare. Uite și termometrul. Ia vezi, s-a ridicat? Mm, ai câteva linii peste 37. De unde vine temperatura asta? Lasă că vedem noi. Ziceai că te duci parcă la o nuntă, hai? Da, sora mea se mărită mâine. Mâine? Nu cred că ai să poți face față. Ne trebuie cel puțin trei zile de spitalizare la mine. Ilaria ridică din numeri. În orice caz, vedem mâine ce-i de făcut. Trecură în odaia musafirului. Acum fă comod. Cristino, o pijama. Hai, mișcă mai repede. Ce stai așa ca vițelul la poarta nouă? Fata din casă se uitase tot să pe Ilarie. Ce soi de musafir a fi domnul ăsta, picat fără veste în toiul nopții, cu capul gol, însângerat, cu hainele ude și pline de noroi, și pe deasupra a zgribulit ca un cățel cules de pe drumuri. Nu mai zgâie ochi așa, dumneavoastră e doctor ca mine, am fost colegi de facultate. A avut un accident. Ilarie surâse, sigur că slujnica avea de ce să plutească în mirare. Dacă nu era cu accidentul, nici nu venea la mine, nu-i așa? Îți place camera? Da, destul de elegantă. Nu ca aia de pe Cogălnician unde stăteam împreună. Mi-a plăcut întotdeauna confortul. Acum te las să te odihnești. Mă duc la spital. Mi-team o să am de furcă toată noaptea. Dacă ai nevoie de ceva, suni. Uite-ai ce butonul. Ai adus pijama, Cristino? Foarte bine. Vezi să nu-i lipsească nimic musafirului nostru. Am plecat. La revedere, savantule norocos. Pe mine. Noapte bună. Spunând acestea, ni pe ușă, dar numai decât se întoarce din drum. Era să uit, uita arărelele. Nici nu te-am întrebat dacă nu cumva ție foame. Cristina, pregătește-o cine pe cât e posibil mai substanțială. Nu vă deranjați. Nu mănânc nimic. Prefer să mă odihnesc. Nu se poate. Nu admit. Măcar ceva frugal. Ți-aș ține companie, dar, iartă-mă, nu-i posibil. Am plecat. Încă o dată, la revedere. Ai grijă, Cristina, de toate. Nu se știe când mă întorc. Poate că lipsesc până mâine dimineață. Dar unde vă duceți, doamne, iartă-mă? Am de lucru la spital. Ah, nu ți-am spus. S-au ciocnit mai adinea ori două trenuri și mi-au adus o groază de răniți. Mai că precisă! exclamă femeia speriată, așternând o cruce mare pe piept.